when you, go to Vegas, don't get herpes, that, that you Välkommen till Trojkan podcast, avsnitt tre. Ja. Uh -huh. ja, vad fan ska man säga? Läget. Sånär. Det är bara bra. Bara bra. Mycket bra. Bra humör då. Det är perfekt podcast-humör. Det är ju söndag idag. Hade ni trevligt igår? Jag var på en... Jag var ute här i Södertälje. På, en, på ett mindre bra ställe. Nej, det, var, det är okej. Det ska man de ha. Kan du recensera restaurangen som du var på? Oj, på en skala till 10 då. Yeah. Nej, det är... Besviken var jag faktiskt. Det, de har ju målat upp det med att deras utservering, trädgården eller vad det skulle heta, skulle vara har lagt hur mycket stålar som helst på det och det skulle vara riktigt bra, men jag tyckte det ser ut som det alltid har gjort. Det var väl mysigt men det var ingen sån här... Det blir utblivet medlemskap för dig nu, när de började lyssna på det här. Så, ja. Ett average-betyg. Det är inget fucka Men Du kan ju du kan göra det till ett fucka Jag tror också du har... du har. Du har potential att göra det. Men inte igår. Jag var, var... Det var städat igår så. Det är det Raja de äh, behöver för, att <laughs> Johan kommer in där, man vet aldrig vad som ska hända Jag Det var tre vakter mer igår ja, när, när de skickade ut sitt kort där, då var det så här ska vi, ska vi, men alltså, nej, nej det, det satt långt in och ger mig ett sånt här, ett jävla kort var... och så, Samtidigt som de skickar så ångrar de, det var lite så här de försökte komma in i brevvålan med. Det stod i brev <laughs> I brevinkastet, lite, lite för smalt, men de var in med handen <laughs> Nej, nej, inte han, inte han. Jag vet nej, hur det blir. Nej, måste över. Jag tror att tvärtom, jag tror att du kan göra succé där. Jag, jag, det är det du som kan få igång det istället? <laughs> De behöver dig istället. De behöver dig, det är inte du som behöver dem. <skratt> För att vi har varit med mig, med mig har det varit bra. Det är ingen jag som frågar det jag tar innan. gjorde det. Med mig har det varit bra. Jag har jobbat till det här länge. Mm. Jag hade lite kände här. Kan komma in du inledde all, alla program som eh, kändes spotting från dig? Ja, men det är sant. Inte... Men nämnd dem då. Vad Haber här? Nej, men det är lokalt. Det är lokalt. Men ja. det är antar jag. Det förstår ni att var det, det var... Ja. Vi hade... Bruce inte där. Bruce var inte där. Han skulle komma efter. Nej. Men vi det. hade. Om jag tar det till skyen så hade Bruce var där. Ja, jag tror det. Men äh, Magnus Grimstedt ringde i några klockor. Nej. Fotograf alltid. <laughs> Jag måste ju börja ganska... <laughs> jag måste ju jag börja ganska... Görda mattan med. när Jakob Schelin kommer, eller? Han var här också! Riffkurt! Men sen hade vi... Sen hade vi basket -tjänar. vi hade mycket... Vi hade SPBK, alltså tvillingarna Elde och Lolo Halvarsson Och sen hade vi en massa SSK Ska jag fortsätta? Men det är ju ändå lokalt De är ju trevliga är Supertrevliga vad då kände du sig i allmänhet, eller vad menar du? <laughs> Nej, glöm de det. Nej, men du sa det, du bara, de är rätt trevliga. Vilka Nej, syftar men, du på? Jag syftar det på han fotograferar från LTE. <laughs> jag har bara hört massor av... <laughs> han är en legendar bara. Du har hört massor av myter kring honom. Jag är så himla känd därför. Men vi måste vet förstod. inte vem han är på riktigt. Nej, han, han har så sjuka kravlistor när han kommer. <laughs> <laughs> ska jag in här så då ska Mojiton vara med blandat med saft eller någonting. Mm, vad heter det? Jag heter inte. Vad, heter... Vad, heter det? Gage, vad heter det? Garsen, vad heter det? Vad heter det? Backe, det är det väl så här. ska ha. Ah. Två glasrosea. Ska inte vara för tre. ljus i lokalen. Men vi måste ju veta vem han är i alla fall. Gör ni inte det. Fan, det är en lite Nej, är... en... det är inte han rödhåriga, han som, har... han som är fotograf. Ja, han som är fotograf på Läns tidigare, han fotar väl allt på LT. Ah, Jag är inte inte imponerad i alla fall. Det... Jag var på gymmet här, jag har ju bytt gym, det jag berättade om här. Så jag var på gymmet här i veckan. Så det är tre stycken, det är jag och tre till inne på gymmet. De är lite coolare än vad jag gör de här tre andra killarna. Jag sitter och tjuvlyssnar på dem när de sitter och surrar. Då hör jag att de menar, de pratar, de pratar om någon tjej, det är tre killar. Och så då säger den gärna, de börjar prata om en tjej. Jag vet inte vad hon hette, jag vet inte vem tjejen var. Hon hade gått hem med en kille från krogen Och då säger han lite, mm. han säger lite drygt Ja, han han men vad fan Jag kan väl kliva på den då hon, hon har väl duschat som alla andra ja, Det är jävligt äckligt Men det för mig in på så här, Fördomar, för det är ju en jävla Är inte det en fördom? så jag tänkte om vi ska diskutera fördomar då Hur, är det är en fördom? Men det är inte det en fördom gentemot henne Nå, som Nej, det är nedvärderande Ja, men är, är det inte en fördom också? Fördom vet jag inte, men han ser väl henne lite som lägre stå. Det kan, dra man ut på det så någonstans kanske är det en fördom. Men jag... Det är väl ingen riktig fördom tror jag. En fördom Nej. är väl att, eller ett antagande hur typ något annat är. Eller någonting hur blir det. Vad tycker du en fördom är? Fördom, det är, en... oh, det är något mer nedvärderande eller man tycker någonting. Eller man tycker illa om någonting, man tar, man tar... För givet att det är. Men Måste... ex... det behöver inte alltid vara dåligt i och för sig. Att kineser är flitiga och mörkhyrade är lata. Det är väl fördom för en, en annan. Alltså det, det är väl fördomar som är ett praktiskt exempel. Som det tagit i luften. Det är väl en fördom för mig. Man Ove... bestämmer ovetande. Och buffra ja, Jag skulle vilja säga en fördom är. Ja, det är jävligt svårt att kanske bena ut det mer vad det är. Men det är någonting som. Jag vet inte fan, hur ska jag förklara det? Har du någon bra förklaring? Det är jättesvårt då. Att... Ja, men alltså, en fördom är ju... Det är ju en författad mening som, som ni säger. Fast det, den grundar sig väl på en, den bild som vi har av andra grupper. Och medlemmarna i dem. Alltså ja. en stereotypbild. Sen behöver inte det, som du säger Johan, och som du också säger för Det behöver inte vara dåligt. Vi bombarderar sig av massa sinnesintryck. Och för att kunna sortera bland de här så kategorisera i hjärnan den här informationen. Och... Lite som jag var inne på nu. Det är, men jag tror inte det också. För vi människor, det, vi tar in så jäkla mycket det, som du säger, tryck men också så här, information. Och det blir det inte någon ventil då? Och kunna säga så här, att lätta på trycket, nu det här är ju bara min egen hobby så grej. Mm. men att lätta på trycket att ja men, han är ju han är en sån, så han är ju så. Och den killen är mm. också, han är så Alltså är mm. Att man det, sätter det i fack för de, att, Ja, jag tror också att man gör Alltså har fördomar för att höja upp sig själv okay. Att liksom De där är ju så konstiga De där käkar barn, men det gör inte jag Alltså bara man på något ja, men Något sätt höjer upp sig själv Nej, men man, Att de, de är dumma, att det där är trö, tröga lite, saker och Lite som och att man, man försöker själv framstå Som smart Lite som att man själv Alltså, man tror sig veta lite. Man tror sig liksom veta svaret ja, men, på. Så är det ju. Det är som du säger, Johan. Man förhöjer sin egen självkänsla genom att ha genom att se, titta ner på andra, andra grupper. Men sen är det ju också så att som du var var inne på, att tyvärr är det så att den negativa informationen vi får är ju oftast den man kopplar först. Eh, vilket har att göra med alltså ett, ett överlevnad sagt, till exempel. Vi kommer ju mer ihåg om, om man har. En negativ uppfattning om en svart person. Uh -huh. Så det är det som man kopplar först. Eller att kanske en, en svart person har någon gång varit trevlig mot dig. Självklart. Ja. Sen, sen ligger väl mycket fördomar. Alltså som, alltså som ligger långt bak i tiden. Att det, det är så här är. Som så, jag sa som man var inne på. Att mörker och det är tröga. Med, med, så, ar, ar, det, det är väl så mycket som. Förbestämt att det redan är så. Att det, det har stått så. Eller okunskap från förr som liksom ligger ja, kvar. Ja, och sen kan man ju också ifrågasätta okunskapen som för, för det finns ju också människor som tror stenhårt på att, att ifall man föds som syrian eller om man föds som sven att det är en skillnad. Ja, det är Och då skulle... Det är väl klart att det, man har en viss genetik som spelar roll att det skiljer mig från en annan. Och... Ja, fast det tror jag inte. Alltså jag tror inte. Jag tror inte att Nej, inte, hade inte hade till du, hade är man... killen syrianen som uppfostrade honom och du bytt Sen ni Nej, barn. Alltså, det, det är klart alltså, Under omständigheter såklart det, det skiljer ju inte jättemycket Men jag tror att det skiljer lite grann alltså, Aj, jag, Inte på ett negativt sätt Jag, tror, att alltså, jag, har, självklart, jag självklart, men... tror inte det Jag tror att det handlar mer om alltså, Miljön man är uppväxt i Ja, alla människor Föds ju med Ett antal gemensamma personlighetsdrag Som man är i ja. Som man då har i större eller mindre utsträckning Till exempel Förmågan att Ta in nya erfarenheter och vilja upptäcka saker skiljer sig. Men det är inte definitivt för olika raser eller för, Nej, för olika grupper. Utan det är ju någonting som skiljer sig överallt. Det vill säga att den här serialen också, som ni säger, han kan lika gärna vara lika inskränkt eh, i och med att han har födts med det. Ja, för det är Men bra. sen är det ju såklart personliga erfarenheter. Det vet ju vi, alla, vi tre och även de som lyssnar. Det spelar ju in väldigt mycket. Men jag tror att det biologiska spelar in ändå väldigt mycket men finns det några, det finns ju, vi har pratat om några fördomar. Jag tycker vi har inget in fördomsbegreppet ganska bra. Det finns det några, tycker ni finns några, några bra fördomar som är nyttiga? Det tror jag, alltså ja, det är, ja, börja. Nej, men kör du. Jag tror, det, jag tror det tror jag också. är att ibland så, så kan det ju vara något positivt, eller positivt låter det vara, men det kan vara alltså ändå bra med fördomar mm. mot vissa. nu är det väl... för danskar? Det är lika men... bra att veta. Jag vet inte, men inom krog, krogbranschen som jag är så, det är den jag försöker så här relatera till. Så kan det väl vara hyfsat bra. Vi kan bra. Ju komma till, det är bra, inled ja. på det då, För vi kan ju alla utgå från våra olika erfarenheter från jobben. Ja. Så, men börjar du från, från krogbranschens sätt då? Från krogbranschens sätt så är det ju, det finns ju väldigt mycket fördomar. Det kan ju vara allt ifrån att tjejer för allt att gå före, i tjejer för allt att beställa först. Mm. Ja, jag har inte den erfarenheten att just att det är... Ja, jag tror att det handlar där, nu försöker jag så här bena ut den fördomen. Men jag tror att det handlar mer om att man känner bartömmen eller dörrvakten eller bouncern. Eller, ja, men jag tror inte att det handlar om att man är tjej, att det är den. Men det är en positiv mm. grej för tjejerna. Sen det blir, om ofta, det. ofta står det ju killar i dörren kan man väl säga. Jag vill antagligen imponera på en tjej men släppa in henne först. Ja, det fast jag tror det... inte att det är så enkelt. Jag tror att det, kan det vara finns kan så enkelt. Kan det spela in också att de här männen som står i dörren har en föreställning om att tjejer är lugnare än killar. Mm. Du som jobbar i inom krog upplever du något slags generellt beteende om du ska dela in gäster? Du behöver inte vara i jag kan, etniska grupper, jag kan, utan du kan nej, vara tjej och, och Jag kommer. Jag, jag, jag får gå, det här hände alltså senast igår. Jag går gått till mig själv. Jag kan komma på mig själv Nu vi skulle prata om det här med fördomar. vi har ju precis lika illa som jag, som jag tycker. Jag, jag, sa, jag tror att jag inledde och säga att jag gillar inte fördomar något Mm. Men jag är precis lika dålig själv. Det kom in två killar igår. Den ena lite viltvuxet, ovådat skägg. Den andra... Han hade, bara, han hade inte, inte skilje i håret, det måste jag säga. De har inte rätt tröja. De har inte nej. rätt t-shirt på sig. Han pratar småländska. Han är lite... Han spelar troligtvis vuv. Ja, nej, det vill jag inte säga. Alltså, de här har ålders... Old, de är åldern 45-50. Ja, är... Men kommer in. Och direkt så... så... Jag ska inte säga att jag är ju och sånt. Jag står i baren. Men jag får en helt annan... Det känns som att jag synar ner dem på ett helt annat sätt. Jag letar, att... jag letar fylla. Mm. Jag, letar... jag letar alltså anledning till att säga att ni är för fulla. Ni... Är du med? Det är Aha, helt ja. sjukt. Ja. Nej, men skulle... Är... skulle en 45-åring komma in hit med någon skön jävla kavaj och någon skjorta, findojor, Lärde in att säga så att fåbärs. Du vet, jag hade ju hade inte jag ställt de frågorna. Jag hade inte varit lika skeptisk om de hade varit renrakade och hade haft sju mm. i håret. Och det är sjukt. Jag kan, det är ju så dålig. ni gör mig till en sämre människa, kan jag tycka. Nej, det gör inte det. Det som hade gjort dig till en dålig människa det hade ju varit om du hade agerat på de här tankarna. Det vill säga att du hade tänkt så här nu jävlar, nu ska de här Sopporna ut. På något... som helst, liksom. ja, men, eller i princip men Det men var ju nu... nästan så att jag ja, lekte med de tankarna. Men precis, men det som gör dig ändå till en, en bra människa det är ju att du reflekterar över dina fördomar. Alltså, även fast du kanske inte tänkte att det var fördomar så var det ändå så att du reflekterade och tyckte att det var sjukt tankesätt. Ja, för det, är det. Och, då, och det är det enda sättet att motverka sina fördomar. För att fördomar kommer per automatik, alltid. Och det är det enda sättet att ja, arbeta om det... det är att reflektera och tänka så här. Vänta nu här, är det här verkligen korrekt av mig. Är det verkligen, är det verkligen rättvist? Ja, så precis, att jag tycker ju... inte du var en dålig människa. Så tvärtom, det var väl bra. Vill du reflekterar. Jag... ja, ja. ja för jag... du, hittade, du, du kom ju på dig själv. Ja, det gjorde jag verkligen. Jag kom verkligen på mig själv. Och det blir ju, och lite som vi också pratat om tidigare, att man det, här, det är ju en speciell, det är en speciell värld krovvärlden Det blir ju väldigt mm. ytligt. Mm. Ja, det är ja, bara ytligt. Man är därför det så full och ligga. De här två herrarna som kom in. De var uppklädda i sin värld. Alltså, mm. jag, eller, förstår ni vad jag menar. Han tycker för att han var. Jag tror inte att han satte på sig och för fan vad ful jag är nu. Men jag, <laughs> så, alltså, men, så jag tror ju någonstans att han ändå ju uppklädd ja, ja. Men då, då helt plötsligt så är det jag som ska bestämma vad som är. Det är ju en fördom jag har. Lika, men, tyvärr, som jag, jag, jag, men jag, jag, jag tror att alla gör så. Alltså, som du sa, lite omedvetet. Så tror jag man selekterar ut folk. Alltså, det, jag kan komma men, så på jobbet också. Alltså, jag vet ju. Hur vissa grupper fungerar Och jag kan ju jag kan komma på mig själv Att står det mellan en, en viss grupp och en annan Så väljer jag, för jag, troligtvis Så kommer det prutas det, det, det, det blir omständigare med en sorts grupp Än vad det blir med en annan Du menar om det är mer folk i butiken så ja, att du det liksom, Och du ska sälja Ja men precis. Mm. Ja, Och då, då väljer jag egentligen att gå till Det här praktexemplet En medelsvenson gubbe okay. Aldrig något problem Nej. Liksom, eller, eller en vanlig knegare Liksom det, ja. det är pengar, pang, poong, fort, trevligt, hej då. Liksom. Medan sen vissa är ju mer omständiga, så är det bara. Och då kan jag komma på att jag väljer. Jag bestämmer ju innan hur jobbiga de är. Ja, och då kan precis. man komma på sig själv och bara hur fan vet jag det? Ja, och sen blir man motbevisad. Nej men det, det är ju ingen snack, det är precis samma visa där. Ja, för men... där har du valt att döma den Jag dömer den ju dem på förhand på ja. grund av att någon annan som påminner om den eh, till utseendet. Eh, är omständig, så drabbar ju det en annan. och Eller de. Men, jag om, jag får hoppa in i mellan bara. Och ja. säga att det, Just det som du nämner det är en intressant sak. Att, alltså alla, vi har ju alla förvänt, olika förväntningar på, på människor som vi träffar. Ja, ja, utifrån det, den lilla information vi har då, som vi har bildat. Till exempel då, om det kommer in en person som är kanske av en annan bakgrund. Kanske utom europeisk. Ja. Så har vi vissa invanda föreställningar om hur de kommer kanske bete sig. Och det här är intressant att så som du tänker Det blir en, en som man brukar ju prata om Självuppfyllande profetier alltså Så som vi förväntar oss att den här personen ska bete sig Så kan det också bli att de beter sig ja, men, Precis ja, jag Det har jag pratat med flera vänner jag har, Framförallt inom fotbollnät Ibland så Jag Hinner ju... hinna dra storyn? Kör. Ja, då, det var så här Hanna. vi var på Gotland i, eh, Det här var sommaren, det var inte förra året, det var året innan Var det 29. Det var veckas 29. Eh, 2011, det var två år sedan då Så eh, bodde vi på Tott Hotel Som är, det, är det, det finaste hotellet på Gotland tror jag mm. eh, Det är väldigt rätt att bo där eh, Oj det, ja, men <laughs> alltså, ja men det är väldigt här, det är rätt det, Ja men det är klämkäkt, alltså, det, ja. det, det, det är rätt Ytligt Jätteyckligt hela världen där det är mm. är. vi där på efterfest? Ja, då hör jag. För det är jag och de andra killarna. Är, vi är ju svenska. Det blir så konstigt att säga att man inte är svensk. För jag är ju svensk. Men de har, de har syriansk påbröd. Men mm. de är syrianer som de säger själva. I alla fall så vi är vi på efterfesten. Inte nog med det. Så hör jag så här. hur det här är alltså killar som vi har hängt med under dagen. Men det kom ett, fler killar till efterfesten. Så att det var liksom det var ett helt gäng med tjejer och killar. Mm. Då hör jag hur de säger. De sitter i köket på det här hotellrummet. Då, eller det Bangalong som det heter. Så jag hörs. Ja, ah, det är jättemycket svartskallar där inne. <laughs> och då blir jag så här. Det är ja. rasism. Ja, jag visste. Det är rasism. Men det är också så här. Det blir så jävla traligt. För då, då sitter de. Det, är det de sitter och pratar om. Det är att vi ska sno grejer från deras. <laughs> ja, är, ja, men det är ju helt ja. sjukt. Men det har ju de någonstans så. Och där kan jag komma på mig själv. De förväntar sig nästan att liksom, det ska vara en mobil borta när efterfesten är slut. Men som, som precis innan nu. När, när vi satt precis innan här, vi spelade en podcast och satt jag och, och Buffe ute i parken. Då kommer en somalier, lite, aldrig sett människan förut, vill skaka hand med oss och, fast, eller gör den här hälsningen och slå på knogarna. Eh, fråga om sig. Och så gick han. Och direkt så säger ju faktiskt både du och jag att vi känner i fickan. Alltså vi... Så sa vi att fan, det känns som att han ville sno någonting. Ja, det är, nu handlar det inte det om precis. att han är... Nu vill inte jag säga att det handlar om Somalia. Det handlar mer om att situationen var konstig. Han ja, vill ja. att komma fram. Så att det är ju det same, same but different. Men det som är intressant här är ju... Är ju som, jag, som jag var inne på förut med, med självuppfyllande profetier. Det är ja. ju hur... hur för våra förväntningar kan styra andra människors beteende. Alltså att när... Det var det jag skulle komma in till. Aj, förlåt förlåt. Att, jag, förlåt Aj, att jag bryter av Aj, nej, nej, dig på nej. den här efterfesten. Aj, ja, kör, För grejen är, när vi kommer tillbaka till vårat hotellrum så är det ämnet av killarna som är med så säger han så här Du, vi har snott skumpa. Och redan där så har jag blivit så här Du vet, då har vi, då har vi blivit precis vad de... De, de, de hade fördomar om oss mm. Och vi fyller upp dem Det är så jävla tråkigt Men det... var det kopplat då till sig. Alltså, de det var, en, det var inte tugget hade... Han, precis, Det var bara jag som hörde tugget ja, precis. Så att det var liksom ingenting Men ändå, med... hur man behandlar till exempel då, Ungdomar i Hovsjö till exempel Om man ja. förutsätter att de snor saker då, om hela samhället förutsätter Att de inte har någon framtid För Då kommer precis... de bete sig därefter också det är är allt och där är ju någonting också... Är det också... Många fördomar är ju inte helt alltså, taget i blå. Nej, det är, jag tycker att det är lite... Alltså, många Men det handlar grejer, väl mer om... Det är förutsättningar i livet från första start. Och det är många grupper, alltså, till exempel som du var inne på i Hovsjö, kanske inte har lika mycket sådana. Alltså, det blir en grej att man nu snor en champagneflaska. Alltså, och alltså, så, alltså de, det är inte första gången. Fast jag är ju mera... Nej, så man ska prata om det här bara rakt ut. Ja, för det men... det är ju precis vad det är för jag tror ju någonstans att det är ju inte det är inte killen från Kolarslatan, han är från Rosengård. Och ja. han borde ju inte kunna vara som han är då i så fall. Han är han fotbollsgeni. Men så har jag din din testar om om, om Horse, ja. det om Horse var så här är att att om alltså, för det har ju blivit kan jag tänka mig eller så är det ju också. Det är ju inför att flytta från Horse. Det är en seger om man bor i Horse. Mm. Förstår ni vad jag menar no, Kommer man there. från Hosjö då blir det nästan så att det blir en kapp på axeln För alla som bor i Hosjö är ju bara tjuvar Och kastar sten på polisen När de kommer upp Istället för att det blir liksom att man för Skulle man bo i hela livet i Hosjö Så skulle det ses som ett misslyckande Tror jag rent generellt av en av, ja, vem som helst Det beror nog på vem du frågar Man önskar att det skulle finnas en stolthet kring det Att det skulle vara något Men jag tror de som bor där känner en stolthet alltså man, det blir Jag ju hoppas, så. är men det så? Är, så då... jag, jag tror att det blir så när man skapar det här, det här utanförskapet Så blir det så att man värnar väldigt mycket om den egna gruppen alltså att, Ty. Det är så man ser det i Testa och Rinkeby Medan alltså, jag som sitter här från enhörna sitter och pekar på Att vet, bo i själv försök komma iväg därifrån Alltså, mm. flytta ner på stan eller något om du får möjlighet att mm. få ett jobb eller, alltså man blir så men du menar att men de som bor där kanske kan känna att fan det är bra, alltså det är bra, vi har det vi värnar alltså familjvänner det kastas i sten på bussar och skjuts raketer på poliser så det, alltså Hovsjö är inget alltså, bra exempel nej men det, det jag menar är att de som bor i Hovsjö vet ju att majoriteten av de som bor i Hovsjö inte är kriminella inte, ja, precis, och inte. det är ett litet kriminellt element och så tror jag att, i och med att du bor i Hovsjö så blir det också på något vis stigmatiserat. Det vill säga att ah, folk just. utifrån säger så här att ja, ah, stackars det. dig, du bor i Hovsjö. Och då blir man kanske så här, nej men Hovsjö, det är inget fel på det. Jag trivs jättebra. Jag vet, jag vet faktiskt flera som bor i Hovsjö och inte, jag tror inte de kommer planera på att flytta. Uh, så att, och de trivs helt bra, men att de tycker väl att det är tråkigt att folk har en sån taskig uppfattning om, om... Som jag var inne på innan så blir det väl på jobbet att man man, ja, jag selekterar ju ut folk. Alltså, men jag, jag kommer ju på mig själv typ varenda jävla gång. Men, nej, men alltså, att jag, jag väljer kund kan man ju säga. Att jag, vissa kunder får inte samma service. Man kan ju säga att våra som, världar är ganska lika. Krogen, jo, har nej, men, att men är alltså, Man, man, är, man är så blind. Att lite grann. Fast även kom, som du säger också, jag kommer ju på mig själv. Vad fan håller jag på med? Alltså, nej, det kan komma in en kille som har bara traser på sig. Så man, man rätt tydligt så kopplar det... Ja, men han har ju inte råd att köpa någonting. Varför ska jag ens ödsla tid? När han egentligen kan sitta på en hel jävla guldgruva. Och, Och då... där man ska inte döma boken efter eh, omslaget. Och flera gånger, jävligt kul att det har bevisats sant då. Så men där är ju våra, våra värld är ju ganska lika varandra så, ja, så pass att det är väldigt ytligt Och det är väldigt materialistiskt Så är det ju bara det... Väldigt låtsasvärd skulle jag kunna säga För det är ju också egentligen värderingar som inte betyder någonting Om hundra år alltså... Nej, Har du liksom Någon mer utifrån hur du uppfattat Folk från olika samhällsgrupper Det är ju också Det är väldigt stereotypiskt alltså, det, är, det kanske blir tråkigt att lyssna på Men det är ju det vanliga Nej, men, Vad ska man säga att eh, romer prutar nog fruktansvärt Sy äh, förlåt. Eh, syrianer samma sak, de har ju olika bemötanden från grupper det här är väl grejer som du är innan antar jag vad då menar du? Men det, här är, det här är fördomar som du har byggt upp nej innan. nej, nej. Det, du, här, du, det, här, du, det, här, det här är det här konstateranden kan man väl ja, säga men, alltså, som, som, men, men som jag kan tänka många, många har alltså fördomar som är ett konstaterande Ja, men att Alltså det är ju väl en kulturkrock egentligen i grund och botten att när de till exempel surianer vill komma till ett avslut så ska det ju prutas. Alltså det, det ska förhandlas. Och det, det, det ska ju ett, alltså ett enkelt köp ska ju göras jäkligt omständigt i, i mina ögon. Men är det... det nu blir I det deras väldigt... värld är det inte fult men alltså för en annan jag skulle ju aldrig pruta på 400 kronor. Men det finns men det är liksom så här... fördomar jag förstår att det är en fördom för den vet jag också om det handlar inte om det. Men är det fördomar som du har när de kommer in. Att, oh, nu, så fort du kommer in i serien, alltså, ja, nu blir det chaff som om. om ja, är. men det, det är klart man tänker så. Ja, då men det... men det, det är inte så att jag undviker dem för det. Nej, absolut inte. Det är inte det jag, vill, åt. Det jag men... vill komma åt egentligen är att det måste ju finnas svenskar som du känner precis likadant i när han kommer in. Att nu kommer Pelle Persson, ah, fifad, det att han ska alltid bråka om 200 kronor. Nej. Nej, jo, det är väl klart att det finns men, men svenskar är mer alltså det är ju fult att pruta bland svenskar är det, om du inte är uppe i väldigt stora summor, men då det, det, de har, alltså just syrianer och svenskar har ju två olika prutningssätt medan en, en svensk säger du, nu, nu gör jag det inte så pass bra, alltså här, nu är vi uppe i mycket pengar mm. och då kan ju du, alltså slipa till på priset bara gör något schysst, sen är det slut det, det, är, liksom, det, är, det är på jag... höjden av en, en prutning medan jag... syrianer kan Liksom, de börjar ju högt Alltså det köper jag Som jag hade nu här om kille som kommer in Och innan han ens har sagt vad han ska ha Så säger han att du ska kasta med en skjorta och slita på köpet Och jag bara alltså, ba, Förlåt så här, han ba, Och då, då, då, jag ska ha det här och det här Jag bara nej men sluta liksom jag ba, det, det finns inte eh, och de, ba, jo, jo, vi, de tar för givet att de ska ha saker Och så börjar de ju väldigt, väldigt högt då blir man ju lite fån själv. själva, man blir motsträvig på att inte en krona, liksom. men han var så till och med så sur, så han, eh, han tog har han han handen mot mig och, och eh, tog tag i mig. Nej. Jo, det är det, det, det, andra gången är det, faktiskt, så har det har varit en fysisk kontakt med en kund. Han, som alltså sagt, de, de har ju ett sätt att eh, när, när, när liksom, de har prövat klart allting och det ska förhandlas kom, de går emot det, de tränger sig på en alltså de står ju innanför min den här enmeterszonen men... lite, lite, lite så här machostuk och han i alla fall prutar så pass fruktansvärt så att jag blir liksom irriterad att, men, okay. jag måste ju liksom be, försöka be snällt att men sluta för det här börjar bli pinsamt alltså, det, jag, bara, jag kan inte göra, jag kan inte det är god, alltså det är för mycket och så mm. så, jag, eh, så vi kom överens om att jag skulle bjuda på, att jag bjuder han på skräddarändringarna eh, för Fan skulle korta ärmar och korta byxor och det, men det är ganska skönt, Nej, men det är en bra deal det är väl ändå någon krona. Ja, men det är lite grann. Plus att han skulle ha olika storlekar på byxorna. Så måste måste se om en annan bralla för att han skulle ha den där. Så försökte... Men det gick inte riktigt in i han. Men eh, i alla fall. Och eh, ni får ursäkta. Det blir kanske ett pipe på det. Men han säger ordagand. Äh, du knullar mig. Och då blir han. Alltså det bara brinner till i ögonen på honom. Så suger han tag i, alltså, i höften på mig Och höjer handen. Så jag puttar bort honom. Nej. Jag puttar bort honom alltså, ganska så kraftigt. Alltså jag, jag tryckte bort honom med brösten liksom. Och då... Uppfattar du det som en hotfull situation. Det gjorde, alltså han, han var så pass förbannad att han, det brann till han liksom. Alltså hade det blivit alla slags motsvarande grejer om. Men <laughs> alltså det, det var ju så konstigt för jag försökte verkligen. Hade ni, hade ni gått bakom honom som alltså, varannat slag då? Oh, ja, nej, nej. Där hade, hade blivit flugit in i kallingarna. Och, uh, när man ändå försöker på ett snällt sätt säga att nej, men det här funkar liksom inte. Och, uh, då kan vi säga att en svensk hade ju bara köpt läget. Alltså det de, de, de, de tjatar inte. Utan, men det, är, det gör de här. Vi försöker få knyta ihop det bara. Så, ja, ja det, det, det är din uppfattning på Junels alltså. Så, nej, men alltså. Vi pratar ju om fördomar såklart. Vi vet ju, vi vet ju att det bara Alla fördomar. Jag hoppas inte att någon tror att vi sitter och skenar. inga hemska människor. Alla har fördomar. Men det, men det är så. Det är den vardagen som du upplever så på Junels. Allt, det är, det är oftast en vanlig dag. Alltså det är, nu som sagt. Det här blir ju väl de extrema historierna. Alltså. Jag tar ju inte fram. Samtidigt så glömmer man ju oftast bort att när, nu om jag som sagt ska hacka på en syrian då, så glömmer man ju. Det, det fin, alltså de som inte. Alltså som inte skiljer en, sig ja, i självklart. mängden. Alltså de är så många. Men det är ju det är de man glömmer bort. Precis, precis som liksom. som att alla inte är kriminella i Hosje. Nej, ja, Nej men precis. bara så att det, det, är, det framgår här. Det är, så. förstår folk som lyssnar på den här podden. Om de inte förstår det ska man de inte lyssna. På Marcus, har du några? Vad, har du några fördomar i ditt jobb? För du har ett jävligt yrke också som du träffar. Du kanske är den av oss tre som träffar flest samhällsgrupper. Träffade. Mm. Träffade flest precis. samhällsgrupper. Precis, när jag jobbade på polisen i, mm. i, i Södertälje, på, i receptionen. Men verkligen, från, från receptionen så träffar du verkligen alla sorters människor. Det är allt från rika, övre medieklassmedborgare ja, till... Ni ny till anlända flyktingar ja. så att eh, det är verkligen ja. ja, men som jag var inne på nu, att man har fördomar av vissa folkgrupper som sagt, det är på gränsen till rasism. Eh, tror inte det kan vara så att som vi var inne på, att, ja, men, att det mörkhyade är lat eh, att så fort den är lite minsta lat att man förstärker det, att man liksom verkligen lägger märke till det, för att man har en fördom i bakhuvudet, istället för att om nu Markus skulle stå här och så är han lat så skulle inte jag ens tänka på det. Men att... jag har aldrig, för det första har jag aldrig hört den här med att mörka är lata. Förlåt, den har jag aldrig... Det nej, det typiskt jag... i USA sådär. Men ja, det, det måste, det, det var, det var måste vara mer i USA än det här i... Det var ju det jag nämnde i början. Ja, du sa ja, men... alltså, ja. Nej, jag sa inte det ordelgrant. Men jag sa ju att negativ information får en företräde. Mm. Redan i dina invanda föreställningar om Sorry. hur saker mm. och är så bekräftas ju alla de här små sakerna ja, så fort får du ser men vadå, men, vad det, tänkte ni med mitt men, jobb ja, men, vill bak, ni, mitt Vad jobb. vill ni veta? Det är det, det det, det, det egentligen vill. Det jag inte vill veta, det blir jag hetser här eh, Det jag tänker på är att är inte problemet egentligen när person nummer två inte person nummer ett kommer är det inte då du dömer du, jag ska försöka bena Hattor? ut det tydligt person nummer ett kommer in mm. eh, hon drar alla fördomar som som du bara kan tänka dig okay. om vilken om pass, grupp det här handlar om ett pass, precis Men vilken grupp som helst, är helt rätt är det egentligen... Du, du sköter allting plötsligt och Är det inte egentligen en person med två som har samma etniska bakgrund eller påminner om den här personen när den kommer? Är det inte då egentligen fördomen klickar in? Är det inte då du kände så här? Fan, åh, nu blir det en sån här halvtimmeshow med att passet kommer att ta två veckor om de vill ha det idag. Är det inte då egentligen? Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Alltså gör jag precis att, att fördomarna byggs på där. Ja. Men, äh, Likt man på. Fan, alltså, Jag skulle nog säga att jag inte... Alltså de här klassiska fördomarna om att man har fördomar om invandrare och sådär alltså, De upplevde ändå, skulle jag säga, så pass stor mångfald av olika människor Att jag fick aldrig några riktiga fördomar alltså de, okay. de ville Alla skötte sig hyfsat Det var väl mer de här andra grupperna som man inte riktigt tänker på alltid Till exempel eh, ja. äldre... Eh, Typ så. Nej, jag, jag kan tänka mig det. Det är därför, precis. Men fan, jag tror inte att jag har... Nej, men det... Nej, men jag har faktiskt inte... Om jag ska vara riktigt ärlig, jag har nog ingen sån där story som Johan har. Alltså, Johan träffar ju säkert så många som vill ha någonting av honom. Men alltså, jag kanske tar upp anmälningar. Och... Många av fördomarna man har är ju egentligen grund lite rasistiska, tycker jag. Alltså, som sagt, det finns ju, det finns många. Alltså som självklart inte är rasistiska men det är ju många fördomar som vad kan man säga okunnighet blir rasism. Som, som, vi, som till exempel det här med att som exempel att att murka är lata. Det, det är det ju... det är väl ingen som vad står i en personlighetsrapport ja, som det, man skriver en, en en person med en annan hudfärg. Det är inte så verkligen många som tror det. Nej men det, det är, det är i Sverige. Det är väl... Nej, det som, det, det som verkligen är rasism det är ju när du delar alltså först delar upp människor i raser och ja, sedan precis. tillskriver dem olika värden alltså till exempel svarta är mindre värda Det är lite som det är som jag kan tycka är vackert jag vet inte om vi håller på att knyta rum men det är när, måste göra det. Ja, men det det jag tycker är vackert som fan det är ju när, när man har en fördom och människan eller personen i frågan bevisar motsatsen det, det är ju bland det va? Alltså, det, kan jag tycka, det kan jag tycka är så jävla stort. Och... Ja, det är fint. Alltså, det är skönt att bli satt på plats på ett sånt sätt. Aha. Men vi säger då i alla fall. Vad, hur ska vi, det, vi kan ju säga av. att vi alla är, vi har ju alla fördomar. Ja, och... det har alla människor. Den som inte säger det, den ljuger rakt. Ut. Precis. Uh, vi har. Uh, fan, ska vi Men vi är mycket kärlek ut? här på trukken också. Det är inte bara fördomar. Nej, det är ju inte det. Det är mest kärlek. Även fast det var en wake-up-call för mig att de här två 45-åriga gubbarna som inte hade rätt skjorta kom in så kommer jag fortfarande tyvärr ha fördomar. Det tror jag. Alltså, jag tror inte att de Nej. försvinner i och med ja, det är något att jag... man aldrig blir av med tror jag. Nej, jag tror inte heller det. Jag tror man har sånt för att höja upp sig själv. Ja. Det är omedvetet. Det är en livsnödvändig egenskap som vår hjärna har Jag tror har. det jag Vi tror måste det. kategorisera in tyvärr. vår värld Annars vi kan vi inte leva i den annars. Vi måste ha fördomar tyvärr Sen gäller att att att gör det att göra som Buffy gjorde i bara. Han, han agerade inte på sina, på sina fördomar Utan han stannade upp, tänkte efter, reflektera Och så agerade han inte på det Det är ju, i, precis så man ska göra Och det är väl det budskapet vi ger till alla också Fan vi kan se, det här bra för mig det är mindre bra för Johan Det är fortfarande oklart hur, hur, Efter den här, det här handgemänget Med den här killen då, Hur är din syn nu då? Har du bearbetat det där eller? Nej Ja. tar för vad det är det var roligt. Så här, har du en ilska inom dig mot den här gruppen? Långt, Bygger du på den här ilskan? Nej faktiskt inte det är, ja, Alla är enskilda fall Alla är olika, Så Man kan inte dra över en, över en kant yeah. Men sen, Det var ju väldigt kul så det, man får ta det. Han, han, han insåg ju också att När jag puttade bort han att han gjorde fel Och då var det slut Det, det var slutdiskuterat då. då Då slet han upp den sedvanliga bunten Betala och gick Nästa fördom de <laughs> Det var ju så det var Ja men vad, vad händer i veckan Som kommer? Hur ser veckan ut? Jag ska spela fotboll måndag. <laughs> det är väl det jag ska göra. Åh då då. men det är min sista arbetsvecka sedan och jag är till USA i tre veckor. Jag förstår vad du säger. Så det ska, ska bli jätteganskt som fann. Nice. Ja men vi ses nästa vecka. Ja, Håll upp. Pusspuss. Hej då. Tje.